Bonjour. Buenos días. Good, Good morning. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Ngjesh Blendi, ngjesh Sotiri, ngjesh Sonçe, ngjesh Lori dhe miqtë an ku do të shëndonë. Shumë sportive që nge veshur sot i. Falenderoj ti Blendi. Un po. Ngjesh. Mjës... Ma di pas ke një figurë shumë çuditshme dy parë. Interesant ka <laughs> fare <non> <laughs> kështu. Kështu ngjesh uh, përgjithsisht Blendi është pak si çuditshëm, po pastaj e kisha me figurë. Pas orës 8 pastaj bëhet normal. Po, ç'a ç'u thoshe? Jo ka. Ose em pureve këmisha e re. Falenderoj. Era parë që ajo. Shumë interesant, shum po, trendi komplet. Mirë që keni bërë shumë shumë bukur, sa po them, o, si behers, në mënyrën time. Faleminderit. Faleminderit. Ta gëzosh edhe ti buskuçin e ri? Është jo. Ëh, bëjë zgamb. Do sasi, do sasi, do sasi. Jo. Sa kje? Këtë ditë, sa javë që kenë? Ja 2 javë. 2 javë. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ti e ke gishtin e rinj. Buskuçin thon të ri. Edhe Sony ka binë flokëve ekszoshte. Spara të mund. Po, gjithmonë kanë kapur. A më mos është bluzëre? Sa kje në injë? Kenë injë 3 sot. Uh, bluza Eshtë vërditër e të qopak? Oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh E përkështë nga dhe dh. Dh. me Tamina? Me Tamina Obra. E shikon? Shumë mirë Lori, ti e fri nga i tëri E shokë ok edhe një haircut të rikë I që... <gjë> krejhje si për mëgjes oh, <gjë> Shtrati k Kjo dhe i prerje flogërës që uatë të qoj në shtratë Se cila nga vajzat që të gjonë Ledzonat dhe që donë në tërtë Të të qoj në shtratë qërë <laughs> E në përësqysh, ti në pak të kënë gushtuar pak Diskutimin, po pa. Ti me e si duesh, të daj Berberi i më që tha um, Këthejemi mbas pak në klubin e mqesit Mi qtashu e hapim dhe zyrtarish Kërësht programi i fundit i vitit 2013, 2013 Qëta një, një ka të luar marë i mali ah, Ishte një vitin barë 7 e 2 minuta The sea wants to kiss the golden shore, the sun that warms your skin. Oh, a beauty that's been lost before, wants to find us again. I can't fight you anymore. See how I'm fighting for. The sea throws rocks together but time leaves us polished stones we can fall any further if we can feel ordinary love and we can ani kalendari historik me yerin në klubin e mëngjesit në no vitin 1942 në qytetin e New Yorkut spektatorët e shumt brohori të entuziazm kur 27 vjeçari Frank Sinatra këndoi në teatrin Paramount ishin këto koncertet e para të Sinatra solo pas shkuputjes nga grupi me Harry Jamesin dhe Tommy Dorsey në no vitin 1942 Roy Rogers dhe Dale Evans u martuan së bashku mbi kal Në no vitin 1970, Paul McCartney deklaroi për mediat se grupi The Beatles do të ndahej. Kjo ndodhi eksaktësisht një vit më vonë. Në no vitin 1975, Elvis Presley dha një koncert për 60000 fansa në Michigan. Ai fitoi 800000 dollar rekord për një koncert nga i artisti vetëm. Në no vitin 1985, këngëtari Rick Nelson dhe gjashtë të tjerë ndroruan jetën në moshën 45 vjeçare si pasojë e një zjarrë në aeroplan afër Texas. Ata ishin nisur për një koncert në Dallas me rastin e vitit të ri. Në vitin 1993, këngëtarja Barbara Streisand u shfaq për herë të parë në një koncert me pagesë në Las Vegas. Ajo ishte vetëm 22 vjeç. Në vitin 2006, Festa e vitit të ri dhe Bajrami i vogël qelën në të njëjtën ditë. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. nga you know <laughs> <Rukhiti> e ditës. Duart trokitje në sallë. Hello. A verë? Kënga ditës është Halim. hepi nga Pharrell Williams Sot në klubin e mëgjesit Miqtashur mjë në ju përshëndesim të gjithve Nga ora 7-9 minuta e mëgjesit Në radio në Klab FM në 104 Edhe në ekran e Klab të vës Jeri, mjë mjësit, është Blendi Jeri Mirë mëgjesit gjitha është altinja mjë mjë me... si të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t si vetëm modelin e Flogoja është çfar çfarë Lori tregon pak a shumë në program kështu është ai. Na modelin flogu, um, mirë, e Flogoja i shprehet. Ëm mirë, ieri do të na tregosh njërin nga historitë tua interesante? Ka ndodhur një histori në Zelandin e Re. Dhe bëhet fjalë për një 44 uh, në, në Zelandin e Re. Mm -hmm. Edhe poshtë globit nga një çik, mm -hmm. ka delë shumë në Zelandinë e Re, natyrë shumë e bukur, male, duket sikur diçka. Po kanë njerëz që nuk e din se kush janë ose pretendojnë dhe hiqsa sikur janë diku tjetër. Qartua. E kështu ka ndodhur me një vajzë grua 44 vjeçare, e cila ishte duke ecur me makinën e saj, por për fat të keq ka bërë një aksident që nuk shkaktoi dëm më njerëz, paktën. Nice, okay, bam bam, më djeg vogun. Kur shu? ka ardhur policia dhe ka pyetur dhe ka kërkuar se kush ishte identiteti i saj. A jeni në Zelandinë e Re, kush jeti mi gru? kushet emigror 44 vjeçaria ka thënë un nuk më nje un jam dukesha Kelmi Dollton Dhe, dhe një ti nuk mund të kthej midlton si dukesha e Anglisë. Po, okay. ajo pretendonte dhe për cudinën e saj më të madhe ishte që, që? i ngjante edhe në portret. Po mirë, okay. Dhe ka thon ti nuk mund të xhobisësh mua apo nuk mund të heqësh leje në çarkullimit sepse unë jam dukesha po, thotë ke midlton. Në fakt ata kanë, së çka ni maratonë me Anglinë akoma nuk është, kështu si. Është vërtet, nuk është do common si. Commonwealth, së çish një gjë, mm -hmm. aha. Uh -huh. Në porrë që fa ka ndodhur është ë, policia i ka kërkuar më pas mjetet e identitetit dhe ka vërë në rej që pavërshisht se 24 bjeqarja mund të kishtë një një gjashmëri fizike me Kate Middleton Ajo nuk ishte dhe është arestuar dhe më pas është marrë një psikiatr sëpse dyshohet që gjëndja e saj mendore nuk është si që duhet Zë uh, fillimisht domethën do trajtohet nga një psikiatër për të parë se si është gjendja psikologjike, sepse si ata dyshojnë që... se ata dimrçi janë në Zelandën e Re. <laughs> Direkt e çojnë në psikiatër të trajtojnë. Imagjinojmë çfarë. O po nuk do të ndiqet penalisht. Të kesh nevojë, të kesh nevojë për ndihmë për një psikiatër, këtu te ne e gjendosë gjendot. Mund të ishte një mënyrë për shkakun ti ndalon policia me makinë thua. Ja mirë meta vallë. Ja mirë meta vallë. Sa doti, e ke pasur se diçka të tillë, ku do të ndasajësh të marrin çon në rajon edhe kanë aty është <laughs> një psikiatër. Edhe tani problemi është që ju nuk do të ndiqet penalisht. <laughs> <një dead>. Sepse <laughs> jolla siam <amil> lirmena. Ju <laughs> <laughs> dietë edhe besueshme se kjo na vërtet besonte sigurisht e keni pra, ja, si me doktorin, sigurisht e konte dëgoja, sigurisht ë. Por nuk do si eshtë, uh, të ndiqet penalisht, thjesht i kam dhënë këtë psikiatrin për të ndjekur uh, akoma më, më mirë gjendjen e saj mendore. Për të parë sa si do të shkojnë. Shumë interesante. Në pritje. Do besosh që je dikush tjetër. Tam. Por jo se bën. Në... E ke Skurie. e ke provuar më herë? Jo, asnjëherë, s'kam. Jo, nuk po të them, mund të poentar, ai që jo ne e të mundur. Si se kjo fylja. Do të them ta bësh <laughs> kjo për shkakun të provosh, të besosh sikur je dikush tjetër, sesa do të thosë. Ja, s'e kam bër asnjëherë. Provosh veten më shumë në rolin e kujt jam tani? Ilir Metës. Të besosh që je Se dovezit të vazhdojë programin. Sigur o, të pesëz një herë meta, pak pa e vështirë. Po, nuk e di. Para duhet të ndroj ulur. Do një tjetër. Do t'japim një këtu undësh. E para duhet okay, po të ndroj ulur. Okej, po, se ku do. Po, do të marr një pozicion. Po, ulë sekretar si parlamenti. Okej, okay, ja e provoj një herë. Okej, okay, por ato, ha. Duhet ul të mikrofonin. Arsherë. <laughs> Mirëmëngjes të gjithëve. Ky është klubi i mëmjesit në Klube Fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Perëndim. <laughs> Per faktin e madhe ne themi mirë, lutem. Po <laughs> patjetër. The Wildflowers do të vinë me reboot the mission në këto momente në klubin e miqesit miq të dashur. Kjo vajzë beson se ishte Kate Middleton, e beson të vërtetë. Ne e, e provuam po mirë, me të drejtë nuk është. Veshete... Nuk jam shumë besuesmash e djersë. Tempos pak në klubin e miqesit është ka për muzikë. Miq është 31 di dhjetor, di dita e fundit e vitit. Ne ju përshëndesim fort nga Club e Fem në 104. Kënga e ditës në klubin e mëngjesit Kënga e ditës Kur të dëgjoni i këng në radion Klab FM gjithë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst Kënga e ditës dhe emrim tuaj në 0619 20 70 222 Mese është dërguesi i parë, fiton një durat Kënga e ditës Në orën 7:10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 100.4 Mirë mëngjesim, mirë se vini në klubin e mëngjesit, mirë dashur, ju përshëndesim se çdo orën tani 7:20 minuta është qytet nëse keni vënë re këto dy ditë të tre ditët e fundit. Njerzit po flen. Ka një lloj si qetësie, po, është njerzit dëgjojnë vonë, të tjerë të tjerë të tjerë, rrugët janë bosh për një kohë më të gjatë, megjithatë vetë orat e vona, si sa i di di, ë, vetë ora nga 10-a, 10:30 dhjet e, mm -hmm. e më tutje pastaj, edhe bëhet një lloj ngërthimit të trafikut që s'e ka shoku. Ë vërtet. Megjithatë në rrugët po vjen në trotuaret ë uh, Njërësit janë duke, duke blerë në injë, duke ardhë vërdalë Përso për, njësje e shumë të voglja, me thënë drejtën mm -hmm. Se krizë ka shënë edhe është Që që me gjitha të, me gjitha të, me gjitha të, kur njërës janë duke është kjo atmosfera E pash përshumë dhe ishte atje në më shumë shurë dhe ishte sigurishtë shumë më plotë se sa zakonishtë sa me njërës Se e përdiqme ja Po, ishte një mm -hmm. dhejnë shërë, pos ishte në dy veta O oh. oh, <laughs> që do të thonë që pas do të fatkeqësisht nuk arridë ta shijoja, ja për shkak se ishin makina, nuk mund ta mbaja makinën, thjesht ato rrugicat janë me një kalim, kështu që duhet të hapësh rrugën për të tjerat, po pash janë 50 vetë në pozat e ndryshme qytetarë të anës që shikojnë këtë sherrin. Sherri ishte po them rreth 100 metra larg, edhe këtu ka shumë njerëz. Ai të shikojnë që të gjithë janë janë në një drejtë. Do të bëhemi në makinë. Çaka, çaka. Edhe dhe shikojnë aty kupton që që pas ka një sherr. Edhe Pofaqishtesish nuk kam detaje shumë, por pash ishte një sherr që kishte ngërthyer, një duhet ishte një spektakël. Kisha pensionistë të mbledhur ti gjini, ca goza të bukura që po e shikonin atë sherrin, ca çuna të rinj që shikon me shumë e të gjithë shumë të interesuar. Njëri madje kishte dalë në dyqanin. Edhe po shikonte. Gjithu duhet keq të ishim një Flori Sher, po nuk e humba. E thësa, <coughs> i kishte, kishte në rrugën paralel me mismërinë, jo jo tek vetrana, uh, tek tek uh, rrugën apo vëllimin, po adhi, Më të këtë drejtori e policisë mm, E gjitha Ishte um, Tani, qërë uh, do themë, unë është kjo Kemi ndoj në zotim për vitin e ri Kjo është edhe pyreja që ne kemi për dit në sot Unë saba e kam hedur në faqën dhe në Facebook Facebook.com fraksion klubi më qesit Jumë mirë presa tje me qëra fjala Tek Facebook.com fraksion klubi më qesit Dhe duaj që t'i gjoj në filin nga sonin <coughs> Pastaj e më e rradh edhe ju të tjerë. Një gjeri, zotim që keni për vitin e ri 2014 mund të jetë një gjë që ju nuk arritët dot ta realizonit gjatë vitit 2013, a uh, por që jetoni fort dhe uh, pohoni tani me patjetër këtë vit un këtë gjë do ta kryej nga janari deri në dhjetor, mund të më marr, por Sony. Ëm um, un zotohem që brenda 2014-s do të mësuar gjermanishtën edhe do të jem diplomuar për gjermanisht. No, që të, të, të për... vazhdoj punë andaj nga Gjermania. Ja, shtet. Në Austri. Në Austri. Tanë një sekondë ti mm. goste Evgul. Projektin baraj shallat realizoshin të, të, të, të gjitha. Ti, ti e ke filluar gjermanishtën? Po, e kam filluar. Domethën ti thua që brenda 2014-s të, 2014, të diplomosh në po, gjermanisht. Duhet që ta mbyll patjetër. Okej. Okay. Dhe të iki në Austri. Edhe pastaj në Austri. Dhe të shtuhet në Kyven. Po të shkoin të ikin nga Shqipëria, që më shume shu mirë. Tanë kjo është kjo është një mundësi, domethën nuk është se e kam në dor, domethënë duhet të mësoj. Nëse e di në dor, do, po bëra. Nëse e di në dor, nëse sari të amsoj. Nëse arrij të ta perfeksionoj gjermanishtën, edhe mund të kem mundsi okay. që të aplikoj dhe të konkurroj. Po pastaj nuk soni se vendi është ndryshim që ky është vendi më i mirë, por shkon për diçka më të mirë. Po me thon të drejtën soni, Austria është vend më i mirë. Domethënë në në një lloj kënd vështrimi, e kupton se ato vendet nuk krahasohen, ju ansimollat edhe edhe portokalledh janë ndryshe. Po, po Austria shgoj dhamir. Do thosha un, do thosha un. Ti ke ti ke xanti ke par. Jo, nuk kam qen. Nuk e ke. Kam kam qen unjer, nja dy or. E kam atalli. Po. Ëm në Aeroport, ishte shumë mirë. Po un kam dëgjuar se është e shkëlqyeshme. Është shkëlqyeshme. Viena pastaj që era më e bukur. Fantastike. Ja, pastaj diepi kulturë. Ti a thësh koh? Ose në Vjen, ose në Baden, insisto. Që kem një sesion sa vunde këso, aty, aty afër domoshta. Ja, Atë shoq. Atë shoq. Atë realizoj. Vjen a thua? Jam jam për Vjen. Insisto <laughs> <laughs> tek jam. Zotov. Ehm, um, okay, mirë, un të uroj shumë sukses me gjermanishtën edhe me diplomimin. Jel. Është rradha <laughs> i eri tani me entuziazmaltin e. Mqesit, <laughs> për çfarë zotoe shti eri për vitin që kem? Tani edhe un e kam në plan me gjermanishtën, pavarësisht se kam pak që e kam nisur, mund oh. të kem Në këtë sesion, ose që e kam lënë për gjysëm, mm. Alieni mos bëj efekte cuditshme, por unë nuk do të iken në Austri, do iken në Berlin. Ndryshe do të ishim. Very good. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. uh, nuk është vetëm ky zotimi i gjermanishtes. Ja, por... pita. Zipita, Zipita, Zipita, ja vite kanë ne. Atë nxem një njoftim ne ta kemi, pak të kërkojnë dy vajza për klubin. Ja, ato do i ke. Ne do të thonë asgjë derisa zotojmë që dikin të gjitha në Gjermani. Ne thashë do hikei për Berlin, Altine, s'ka, nuk e kemi. Ne ajo thjesht do të mësoj gjermanishtë që kur shkojmë në Berlin, të flas gjermanisht. Të flas gjermanisht. Nuk shkon mazallaz, shkoni deri në Berlin pa mësuar gjermanisht. Jo, kam studuar, edhe pa pa studuar gjermanisht. A ke studuar gjermanisht? S'ka mos e kish këtu si fiksim. Shkoj të flas shumë gjermanisht për dyshë se ku e fare. Ja, ja. Shumë. Ja, gjëa tjetër pastaj që ka. Ah, s'doj për më shumë se një gjë, do të thëj se kjo ishte më shumë më shumë. Kjo është thjesht duke tëosur sonin, po. Gjëa e tjetër pastaj është të dorëzosh floret të vitit. Ose zotohu, pse qesh kështu sikur ça the? Jo, sepse më duket pak e çuditshme, nuk e di se do e mbaj zotimi, por shpresoj që ta mbaj. Dhe pjesa tjetër. Kjo sa për sa për të thyer. Okej. Okay. Pjesa tjetër është dua në 2014 të merrem me hobin tim më shumë. Që është? E kam nisur 2013. që 2013. Është e kërcimit. Hobi yt është? Jo, jo. Është instalacione në pikturë. Jo kërcimi, jo. Ja. Jo. Është instalacioni në pikturë. E kam nisur këtë vit, nuk kam pasur shumë kohë që të merrem gjatë. Isha zotuar se do sillja diçka sot, por e kam lënë për janar. E kam lënë për janarin, për, janari, për vitin që vjen. Ky jetë që është shumë, shumë ngërguar, o, e ngarkuar, por e kam kod deri në dhjetorin e vitit që vjen. Jo, jo, kam kod deri në janar, deri datën 6. Domethënë ti do të merresh me më shumë instalacione artistike, pikturë, mm -hmm. gjëra këso, ku me, për shembull gjete nga rruga, i bunkshët e jeta dhe pikturë. Dhe kjo simbolizon udhëtimin. Pastaj, ta, me kushtin kjo simbolizonin natën. E them. Jo, jo, nuk mundoj ta shpreh. Është shumë i mirë. Është <laughs> shumë i mirë. Si ka kurrë një natë mm -hmm. merresh me një art të tillë që është frynë në forma nga më. Bod... Është vërtetësh, ta dalin këto piktura të surreal. Okej. Për çfarë zotohesh tipi Picasso? Unë zëtojmë që për 2014 do të bëhem qurë me i mirë Sa pak e besueshme duke t'ka Qesh me beden e ty mëse mavesh Përse qesh? Qesh me beden e ty mëse mavesh Qesh me beden e mirë Edhe njerë që do të bëhe ëngjëll, e l'tini nuk e do t'i bërë E qiko, e tini bënd se më një qurë një qurë një kejsh e l'tini nuk është daj qurë një kejsh Ti, nuk, ti <laughs> e shë rikë shu si qe, e okej E... Në ingjë, zëtojshme në ingjëll Përsa i përket do më thënë radios që kemi internet, që e njësëme praktikën intensive Albania Mobile Radio Po Që do të bëjt do më thënë të këtë dëzënë qytetë Oh, shiko, shiko Do më thënë me atë kam planë Për 2014 do më thënë do më thënë do më thënë Oke, mirë, Aldini është futur një aventurë të radios online në të një që do të qëpër para në fa tjetër Pyshë zotim din ti për vitin 2014, edi që gjuat? Da a juon. Po, zototi. Nëpër instalacione, zototi të ikin gjënë drejta. Diçka konkrete që është pranë zemrës të tij. Bravo, Artin. Po mirë, kushta që ne këto që i tham nuk janë pranë zemrës t่อน. Unë kushta që sian. Pra, unë sa zgjë. Që nuk e pse po, i thye ti. Jo, unë nuk e thyeja, jo, për të pasur pranë finin. Vlas për, për dëshirat e ti. Nice, nice. Okej, okay, shumë mirë, shkëlqyeshëm. Blendi për ças votosh ti? Për ças votojmun unë në vitin 2014. Zotojm që do jetë një vit më i shëndetshëm. Ëh, uh, do pim më pak, do ham më pak. <laughs> e, do, e, do kujdesim, do vitëse më, do kujdese më shumë, po, okay. duke duke përdorur makinën gjithmonë më pak. <laughs> e kam thënë duke ardhur uh, në këmbë këtu në klubin e mësjesit. Do filloj emisionin nga ora 7:30, 7:20. Oh, Jesusi. Ne do ne do ta ne do ta. Mi kjo është, dua të kujdese më shumë për uh, si shë thuhet, trupi është tempulli i I, që Zoti i ka bërë qdo njëri u dhurat vërdat, Dhe është jo vetëm uh, dhurat nga Zoti, por edhe detyr Që ta ruash Në mm -hmm. një farë forme Kjo është një mënyrë të menduar I ka nga ta që s'janë d'akord Qumë e varimin se, okej, okay, po gjithesi E vërdeta mbetet që trupi jyt është Trupi jyt Abo jo Duheta respektovshet Duheta, e Këtë kështu që unë këtë doja që të Asho se Në 2013 do me dhe në kemi qënë E kelim, jo, kelim pë <laughs> <këtë sinë. laughs> perdit. Munduajse. Mirë, a kthemi mbas pak kryenin e mëqesit me më shumë. Ish dashur, është ora tani 7:29 minuta. Ju jeni me Club Fem në 104 dhe me ekranin Club Totus. Është programi i fundit për këtë vit të mbar. Do thoja unë për gjithësi krizë, të gjithë gjërat e tjera. Megjithatë, nuk ka qenë shumë i keq 2013-a. I dashur. Apo ja. Edhe për princ. People leave the voices coming from a stereo. He believed in rock and roll She left her past in those lily-white fences And headed out to Hollywood in search of her soul But she had to pay the toll Yes, she did They were bound to find each other He needed proof, she needed a brother as fin starts collide when there's space for what you want if your heart is open wide when we me she gave up him and all the stripes of the road and learned the meaning of grace that's when his cup overflowed hmm. and she said to He said, my faith keeps me from willing But you know that I'm able If there's some room I'd like to sit at your table She said, it's, it's tight What I think, think can I can fit you in This kind of love Don't come from a prayer Ain't talking rebound Born of despair Yellow sunrise I know their body's in bed Two people in love Listen to the battle of Rome and here believed in fairy tales and princes. He believed in jazz, rhythm, and blues, and this thing called soul. Uh, he believed in rock and roll. And she wanted to see her name appear on the big screen. He just wanted to hear her scream his name. Can you scream my name? Do you know what I mean? them a prank they talkin rebound born of despair killing right, some rats bodies in pain you keepin it little nothing but do it oh yeah Jeni në stad në 33 minuta, jeni me klubin e mëjesit, ne t'i habë them 104 në ekranin e laptopozit. Mirë, qështu. është 7:33 në këtë moment. ë uh, Dua t'i jap falënderit për ndonjë gjë këtu nga këto gjëra nga viti nga viti 2004. Jo, unë dua t'ju tregoj historinë e një gruaje nga Chicago, e ka emrin Sara Masi, është 33 vjeç dhe para se të them historinë e kësaj gruaje, dua t'ju kujtojë të njëjë zhfemrat përgjithsisht duan dhe mundohen jo Altine nuk ke pse bën nuk ke pse bën avokatin e Diamanit bën donë se duan që të keni pamje fizike <laughs> duan të keni duan që të keni pamje fizike sa më të mirë dhe për këtë ruajn linjat kanë kujdes të konsumojnë ushqime me radhë ne e di pse çfarë duan gos çerton gosat gosat duan zgjedhje zgjedhje Alt duan opsione <laughs> po okay Por ndryshe nga gjithë vajzat e tjera, kjo 33-vjeçare nuk e vret mendin fare për linjat e saj, madje mban edhe rekordin e gjenes si gruaja me përmasat më të mëdha, sepse perimetri i viseve të saj blende është më shumë se 2 metra. Do të thonë, si po flasim për perimetrin e viseve të një gruaje. Vetëm 2 2 metra, pak më shumë se 2 metra. Është vërtet sa i bië që masa të dyqanit e babit. Do të thonë, në njëose ne Bashkojm duart bashk, mund të bëjmë eksperiment rreth 2 metra. Po, ok, e ti mbajmë duart të tua. Ja, saktë kjo skad, që shsesin këto, shsesin kshu gjëra të vogla fara këtu. Biletarit kshu, një shëmbull gazeta. 2 metra. Shumë mirë. Dhe aktualisht uh, Sara peshon 203 kg wow. dhe uh, ka bërë gjithashtu dhe një kalendar për vitin 2013, duke thënë se të gjitha femrat që nuk janë uh, me përmasat e mia. Domnie jo, jo, jam apo pasotë. Jam porshi kam për masat e mia, mm -hmm. nuk duhet të dorzohet sepse jeta është e bukur edhe në këtë formë, pavarësisht se ajo ka probleme me ecjen, ka probleme kur hyn në apartament sepse nuk hyn dot si njëri normal drejt, por gati oh. si skicë. <laughs> ah. Për të futur dhe gjërat të kësaj forme. Megjithatë ajo ka thënë që trupi im është kështu dhe un jam krenare për trupin që kam. Si duhet të jenë të gjitha vajzat apo gratë të tjera që kanë të njëjtën peshë. Shumë mirë. A të lejoni sa nga zotimet që kanë ardhur sot dë mm -hmm. mëngjes? Dëgjojmë tani. Ëh, uh, na shkron Ina, un mm -hmm. dua thotë se të jetë një vit i mirë planifikuar dhe me arritje dhe uh, dhe arritjet që kemi synim. Pra të kem arritjet fi kam synim Ta mm -hmm. Tho Tina Pra zotohet që ta rri ato për tira të ajo do të zotohet Por nuk zotohet <gibit> për me një një konkreta koma Qise si Reqepi ka shkuajtur Unë zotohem që vidin që po vjenë do të mësoj edhe më shumë në shkollë Pak ka shumë si u golca Jo betëm tek zona i qermanishes aje ka hapur situash orizondin për, për të mësoj Gjimin a ka shkuajtur thot zotohem që do të zët 30 dashura Dhe i në fund në vitit shkollorë Pas ta e zdi q Mbas së çentin do të dashojmë. Kemi Aldon <coughs> që thotë unë zotojmë se këtë vit do bëjmë më mirë se ky çejiku. Ndërsa jetmimi ka thënë se do right. të filloj doktoraturën të tëra. Sezani wow. pastaj çka ka thënë iri? Uh, nuk e kam Sezani. Sezani thotë do të punoj më shumë, do të harxoj më pak, do të gjej një gocë të mirë dhe do e çoj, do t'ia ja çoj momës ke shtëpia. Çu oh. ka pse Sezan? Çi sa që <coughs> e bukur. Çi sa që e bukur thotë do të punoj më shumë do të harxoj më pak, do të gjej një gost mirë dhe ja çojmë mamën në shtëpi. Sa Zanozli e ka shkruajta ata. Okej, okay, kemi ne Eldi me Rollin nga Radio Taxi Classic tani, le të vi et na flasë you know ai. Hey, o Eldo. Me MC Eldi. E çfarë bëhet më? Si? Ha? Lo ultimo giorno del viti. Aha. <laughs> Ai se deri tani të mora vesh. Sigurisht që zotova për ca vjetësh <gjubi> për italianin edhe ju vura. Para vete, para vete. Tanë dëgjoj, uh, më thuaj pa këtë zotoshmë në një gjë për vitin 2014, në zotin më shoku serioz? Jo, domethënë viti uroj që du të kem për gjithë një urin për gjithë qytetarët janë pasurohen sa më shumë dhe të kenë sa më të ardhur, sepse po pardon qytetarët të ardhur normalisht do lëvizë me taksi. Normalisht edhe qeveria do të ketë ardhur apo? Ne kam lëvizur dhe unë. Ëh, shtu që Urojm të lëvizim të gjithë bashkë së bashku Blendi. Të lëvizim. Më shumë lëvizje thua ti. 2014, më shumë se sa 2013. Po çfarë uh, parashikon me me rritjen e karburantit dhe me këto parashikon më shumë njerëz në taksi? Jo Blendi, do jetë nuk do të jetë shumë problem, do jetë. Po pse është shumë problem? Miles ka filluar rritja e karburantit. Mm -hmm. Por aty që ka filluar ose ka filluar rritja e gjithë gjërave të tjera pastaj. Edhe të. 190. Ja. Po. Besoj do jetë problem rritja e nafsit, çun normalisht do rritjen shiko, shiko. e çmimeve të pound-it. Shikosh iha. Pa kuptuar ne. Jo, nuk e kuptova. Jo, ne do e kuptoj. Ja, natë. Nga 50 lekë çdo gjë nga 50 lekë, mëse 50 lekë. Jo, më pa se 50 lekë, ja 50, 50, 50, 50 lekë, po çdo gjë nga 50 lekësh, sikum 50 lekësha, po. Sa e dit një gjë? Nuk ka problem, po. Uroj që mos mos kemi këtë fat, besoj po. Vështirë është. E kuptoj. Mirë, ja një këshillë mirë. Adriatik Vokri e ka shuar edhe thotë do të lë duhanin. Zotojm ditën e 14-ën do të lë duhanin. Ja ku shpëtoi O themi edhe 3000 lekë për paketë, është 3000 lekë tani, që Pe... futen më njëherë tek buxheti i shtetit. Po, a, okay. Nesër ditë, nëse uselë duhanin gjithë Shqipëria dhe shteti nuk përfiton akzizën nga duhani, e di ti që ka kolaps ekonomik këtu? Po e di. Po prandaj një ura për gjithë duhanpijësit të Shqipërisë, <laughs> sepse ju e mbani këtë vend me taksa. Bravo. <laughs> ja bim shëndetin e tyre është një sakrificë, mendoj un shumë sublime, atëu ka nevojë tani. Paf puf, paf puf, paf puf. Ëm, um, ndërkohë, kemi Eli, trafik? Eli? Ka trafik? 2 rrugë para situatës çet, lëvizje të lirshëm përveç dy kryqëzimeve pranë tregut uh, Industrial, rruga 5 Maji në hyrë ka pak trafik mm -hmm. dhe pjesa te tregu i çmor në hyrë tëa, pjesa mm -hmm. te të rruga Kavajës me pak trafik, të gjitha tjerat janë kaluar. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit për bashkimin. Dua edhe një falënderim për të gjithë pianecët e Shqipërisë, mirëdashur në shaktiza mbi alkolin, ajo të mbajnë besh shumë të wow. wow. buzerit shtelit. Uhuh. Janë mëlqit të uaja, miqtashur... Që sakrfikoen... ...mit të tilët, kongrijët, <laughs> <laughs> Shqipëria e dhe. Këte i mbasë bankë në grubin e mgjesit tani është Cooper Seven Nation Army, është kënga që këndohet, fillim ish nga grubi Rokut... Uh, White Stripes... ...tani nga Marcus, Marcus. Collins në këto version. është atë 42 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club e Family 104 dhe në ekranin e Club TV's jërëm një ditë sa më të bukur të të mbar. Lajmit nga bota e biznesit që janë interesante, kompania e shitjeve online quhet mm -hmm. Zappos dhe uh, sa po ka vendosur që ndryshoi komplet hierarkin e, e kompanisë vet. E keni parasysh çdo kompani ka hierarkin e vet, dhe shefi është do, do. e tjerë. Radhëm radhëm. Mm -hmm. Tani ta nuk do të kenë më hierarki. Është atë që niset quhet holakraci. Ço do të thotë? Holografi. Vjen nga greqishtja e vjetër, nga fjala holon, që do të thonë një një e tër. E kem parasysh një ebrëndshme e tër, diçka diçka e tillë, diçka një një ebrëndshme e, e tër dhe e plot për se këto janë koncepte më shumë mm -hmm. se sa. Ideja është që kompania ka 1500 punëtorë dhe mm -hmm. nuk do të ketë më menaxher, të cilët janë ashpari i dytë sipas rradhës dhe deri te shefi i mazfare, por në vend të kësaj do të ndahet në 400 rradhë Dhe, dhe. dhe kjo është vetëm një hierarki që kanë ata. Çdo rreth ka një lloj lideri të vetin, mm -hmm. por brenda rrethit njerzit marrin detyra. Për shembull, ne jemi një grup brenda kompanisë, ne do të punojmë bashkë, Bendi Jeri, Altini, Sony dhe Lori, ja, siç pak a ja. shumë punojmë bashkë për ta, për klubin e mjeshtërve. Mëfton dhe ne bëjmë punën tonë. Edhe nuk ka një mund të jetë një lider i grupit, por nuk është se është shefi i madh, apo nuk ka më një shef të madh. Mbi mua, për shembull, nuk ka ku të shkosh. Skazë. Po, edhe Dhe në grupë Njërësit kanë edhe një gjëpë Dhe tani ka të mira dhe të këshia të veta E para e, më e mira është që njërësit dhe shumë më mirë Po si se është beshpunimi në, në grupa pa, është një modeli ri që po delë mm. Në bodën e biznes Por nuk jam të para Të këta njërësit e këzapos që po aplikojnë Jan të tjerë që kanë aplikuar më përpara me shumë sukses, një kompani quhet Medium, por shume kompani që uh, boton gjëra. Ëh. Uh -huh. Dhe dhe ti nuk e nuk e shef të madh. Uh -huh. Nuk e kushkon më ma mand çdo gjë, çdo pakënaqësi, çdo çdo diskutim që e bën, e bën brenda një reti, dhe gjithë atjet të flasin. Uh -huh. Po, nuk flitet veç e veç. Por flitet në grup. Gjithmonë. Ideja më e këtu. Altin nuk kam këtë problem me ty, apo ieri un kam këtë problem me ty dhe ti mund thua se ti bën e këtë që kam bimë në këtë mënyrë, për shembull njerëzit fillojnë të korrigjojnë vetën për për, për gjëra të ndryshme. Dhe pastaj punojnë si një qelul brenda grupit, por nuk do të ketë më shefa, dhe nuk do të ketë më se ku të shkojnë. Ka aksionerë tani më po. Kompania është më e mirë sepse ezë paqëndësit që mund të kenë me njëri tjetrin duke i folur bashkarisht, atëherë dhe mund të zgjidhësh. Po bra, kam mshirë se. Dhe puna vazhdon aqoma më mirë. Kjo është ideja. Kjo është ideja. Se është parë që sa më shumë uh, hirarkit ketë, a është më shumë presion Dhe sa më të mdhaja që t'jenë kompanit, a është më i madhë bët kjoj presion në bazë E dhe... Si të njëre me presion Absolutisht, sepse, sepse ka një betejt madhe për vëmendin e shefit Për të mashtruar, po themin, shefin, për t'influencuar vendimet e kompanis Gjelozit që rriten Si që kemi parë ndodhë mm. në kompanit mdhaja në Shqipëri Absolutisht parë Kë njerëz ë edhe pse kompania është e madhe dhe me emër vuajnë dhe dhe ja kalojnë fatkeqësisht shumë keq në disa raste. Ajo është shumë shkartë këtyre xhirozeve, brinjave dhe butalive të tjera. Do të thotë që kemi mund. Kjo gjë më mirë. Te kompanitë e vogla. Pastaj ulet edhe numri i mallkimeve se gjithmonë shefi i mafir. Absolutisht. Po. Urrrehet në një mënyrë kështu katastrofike kështu. Imagjino sa shumë njerëz e urrejnë shefin. Kurse në të rrashtë, së perfekte. Kurse kurse shkomparin e voglë, pak një është u rrejnë. <laughs> <laughs> <laughs> Gjithësësi. A, këthej, mësë pak luën e më gjithësit me më shumë. Zapos, që e të kjo, mund të qikoni online, e në komparin shumë më mirë, shesin të gjithë dhe punojnë në rrafë. Në gjithësit në Klab FM edhe Klab TV. Më ndësuar nga Vodafone.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 yeah Në klubin e mqesit, ora është të një 7.53 minuta mi shdashur Ne jemi këtu si gjdojit tjetër nga ora 7.10 në valet e klevë e ferme në 104 Sot dita e fundit e vitit Ju kemë pjotur edhe se për qëfarës o toni Për vitin 2013 kemë marë përgjishje nga ju Në faqetor në Facebook e Në numërin të, të në telefonit 069 207 222 069 207 222 Po të këtoj se lotaria komëtare 6 nga 39 Ka shpërndar bas shortit të datës 29 djetor Të gjithë të që potin e akumulu Dhe dyqo pakjeri se sa ishte shumë 20 milion mm -hmm. e 407 e, mfall, 20 milion e 877 Mi e 798 Të reja Pra ishte më shumë 400 milion në të vjetë mm -hmm. po, 20 milion e 877 mi e 798 lektere, sepse ishte 36.5 milion ose 365 milion si shpo thoshim, por përshkak se kishe shqitjet shumë ta të biletave të tjera gjekëpoti arriti deli në 20 milion e 877 mi ta një flasë me të reja e 798 lektere. Dërko, lekt. dërko që numri i fituazve ishte 799 mi e 268 fituaz në të gjithë kategorito, Kështë me kategorito në ndryshme. Para ndryshme cili, por por një... nuk ka Ka pasur fitues me 6 numrat të sakt, për ka e pasur me pas 5 me numrat të sakt. Vërdet? Pa, sa mirë. Mm -hmm. Ta kanë marrë në i dorët mirë të nuk. Absolutisht, po. Qërë dhe vjet? ka qënë 24 fitues me një shumë për i 17.5 milion lek se cilje. Se cilje? Pa. Fantastika Jo kesh, 24 bete oh, Vit i rigo gja i gzuar, kam përshypjen nuk Kam përshypjen një uh, Mirë, betëm procedurat sa më, procedura më shpet, ti marrin tani Ti marrin sot, e ke përësysh Da u duhet <laughs> Ta diegin sot ndarën Po, me qëse mund ta diegin duke ditur që kan fituar E ke përësysh të i marrin në shumë ta Por do ta kalujnë bukur që të natë, sepse janë të gzuar oh, Po, merës të rikë borë, se po se shkon merë likë dituar dhe ja këthen në ati që Qo se e ka i sht piloti i Formula 1 baz goditjes uh, kokës në një shkëmby gjatë uh, një aksidenti. Po, do mm -hmm. të, të mershim skish, siç e kanë përshkruar njerëzit. Po e mbajnë, po e mbajnë trupin e tij në një temperaturë më të ulët dhe në një koma të induktuar, siç quhet artificiale, për shkak se uh, po duan që të kalojë ndoshta kjo periudhë ku ka një të të trurit mm -hmm. e kur kanë ndodhur një të truri ndonjëherë është, është shumë keq sepse brenda Kafkas nuk ka ku të shkojmë më, kështu që uh, për këtë arsye mjekët e bëjnë këtë komën edhe ulin temperaturën e trupit e gjithë gjërat e tjera. Mjekët, po thuhet këtu, ë uh, refuzojnë që të bëjnë ndonjë parashikim për fatin e tij ende. Pra nuk e dinë ata më, nuk janë të sigurt. Është e tepër herë sigur. për të folur, thonë ata se si do të shkojë fati i uh, pilotit të famshëm uh, Michael Schumacher, por një gjë është e sigurt që rasti nuk do të ishte me pajisjen ë uh, Embrothius në në kok a uh, patite do të ishte do të ishte do të kishte humburi edhe uh, në çast nuk mm -hmm. do të kishte asnjë shans për uh, përshëtuar Për çka është ju urojmë të mirën, por është ende në një, siç e quajnë ata, në një gjendje kritike, në një gjendje situatë kritike për për jetën. Ne yes, shpresojmë që do të shërohet. Po, kanë shumë njerëz që e urojnë këtu. Ndërkohë, kisha edhe një histori shumë interesante, nga e, interesante. Jo, dash, me vendetën, mm. por tani është histori e, e mirë. Jo, jo, jo, jo, dash, është mirë, por ti heqim këto para orës 8 dhe pastaj vazhdojmë <laughs> okay. me gjëra më pozitive. Një çift në Arizona, kan 200. Tani dy gazeta të ndryshme raportojnë pak ose ndryshe mbi identitetet e qenve. ë uh, Sepse njëra gazet uh, The Arizona Republic thotë që qeni është një boxer, i mm. races boxer, ndërsa The Las Vegas Review Journal thotë që është një pitbull. Megjithatë, ishte qeni i të tyre. Këta ishin një qift gruaja 65 vjeqë, buri 64 vjeqë Dhe kishin një qëndë madhë po quaj boxer apo pitbull Dhe tjetrin e kishin një uh, spenjel Qua në këta janë këta qëndë me leshë këshu nga këta qëndë vejqin Ako të vejqin Qëndë filluan të zien me njëri, një njëri tjetrin oh. Po, edhe ishin një shërë me së qëndë shë i paparë Këshu që që qifti shkonë përti ndarë ata dhe qëndë u këthejnë këtyre ja, Sido mos qëndë ja, ja, i madhë dhe i fushishm, po kjo një msim edhe për ata që i kanë këta që në shtëpi. E kanë shqyrt të Zotit. Oh. Pipui e ka shqyrt të Zotit 64 vjeçari, që ishte një mësues i shkencës në gjimnaz. Akoma vazdhonte aktivitetin, vdiq. Mbas plagëve të marra nga qeni oh. i tij në shtëpinë e tij, sepse u fut tangent se po po shqyrën ata qenin e vogël, dhe sheu të Zotit. Ëm. Ndërsa gruaja është në gjendje të rëndë në spital, qeni sheu të dy. Dhe kjo ishte edhe uh, kishte qen në fakt në të kaluarën Kryetarja bashkisë të qytetit Po vjen dhe Gjej Gjej danim për të përlajmë dhe orës 8 e a Gjej Gjej <laughs> Mirëm Gjej Gjej Gjej Ajde shokum Ti s'kej qenë, kej qenë? Nuk <laughs> kej ja. qenë Bo, ku kej qenë? <laughs> Mirë do të thimë mas pak Do të gjemë edhe se qëfar ka në gjarë Me Gjevin bas 2 uh, minuta Shëtum kërbin e mqizit të një shkopër Kalimi në gmish dhe ashër është 2 hearts 2 hearts Kënë jarën dhe në krybën e mqesit, miqda shërore, është të një 88 minuta, ne emin Club FM, 10.4, Blendi, Jëri, Altim, Mjë Sony, mjës. Dhe Lori, sotë mqes me juve, uh, është ditë a fundit e ditit, 3.1 djetor, dit e martë, me qëtë dhe aspak terës, është të jemi në krybën e mqesit, që cipërja si është, është uh, Po thua se si eshte para zjedore, ka më shqipën unë se njërëzit zionë pak më vonë, por më uh, bastrojësot do tjetë dita e përgatitive për darkën e tjere tjere tjere Planet, prenotimet, ka më shqipën nëse janë bërë furnizimet e lokaleve duhet jenë tumla sot Tumla se të mos mungoj as një loj pije, as një loj gjeje Qëçë njerëzian zën kanë punë, kanë uh, gjëra për të përgatitur, po ndopin, do hanë. Nuk i dit, keni, e di, kanë ne gratë që do gatuan. Në gatua punë teti në një gjë, gratë që do gatuan, edhe burrat që do gatuan njëri, mos i përforco ato stereotipe, pastaj Jo, janë gratë ato që gatuan më shumë. Sigurisht, kjo Por, është një problem. Por rendimin e meshkujve do ishte akoma më mirë. Rendimi i meshkujve me është gjithmonë më mirë. Absolutisht, po. Pa. Një pak mbështetje nga meshkujt. <laughs> Apo jo. Me ndihmën në kuzhinë. Po, pra. Oke, mirë. ë se e, e specifikon ashtu sigurom po them ndonjë Jo pra jo, dakord. Altinika Loi në një... real, court, yeah. <laughs> A, <coughs> Altini censurës tani në klubin e Mëngjesit është koha për të dëgjuar një klip nga një personazh. Do të shikojmë se kush është ai sot dhe e, jo vetëm kaq duhet të jaim, cila është vera që Altinika qëlluar për ta fikur atje me censurë epi. Vet tani fjala e censuruar në Mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Ka një gjë pjesa naturore shteti dhe kam thonë të e se jahin me gjithë përmën dhe ti. Në qovë se nuk e më poshtë, të p***. Oh. Në qovë se nuk e më poshtë, të, të pip. 069207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar emrin për çan fitues. Duke thënë se ishte banëvojshëm që të tonim që ishte avokat Ngjela në këtë skin. A u kuptuash? Avokat Ngjela më j dhan shus personazhi ditën sot në lojën e censurës se gjithë loja ashtu si edhe rrotullat e saj fjalë qaltini e ka fshirë me një pip. Kujdes, cila është fjala që avokati ka thënë kush e gjen ka përfituar sot në mëngjes një dhuratë nga klubi i mëngjesit do të jetë çfarë? Sony. Një kurs në Art Center. Okej, okay, një kurs në, Rër, në Art Center, e dëgjojmë edhe një herë. Ka një gjë pjesë naturore shtetit dhe kam thonë të e se e jëjnë me gjithë përmënda ti. Në qovë se nuk e më poshtë, të p***. Në qovë se nuk e më poshtë, të... Qfarë. Kujdes. 06-9-27-12-22, durgërë mesajgjet uaj, aparë luar të shkuran e emërë për që më fitu e së. Një historie trishë vjen nga Pittsburgh, ku i shteteve të bashkuarat Amerikës, ku një rabin atje, uh -huh. rabin hebre, e... Um... Arrin që rrëth prerjen e bebit vogël ta kthejn e një katastrofë oh, duke i prerë Vërte? Po O, bë, bë, bë Po Vëtësmesh, uh, në? Si që thonë në, në gjurën pëpullore, synet liku mm -hmm. është diçka që duhet ndodhin në sinagogat uh, që i fute Ku fëmijët duhet akalojnë këtë procesin e rrëth prerjes Si që kërkon tradita dhe feja e tyre Megjithatë tani ca nga avokatët e këtij bebit vogël po thonë që shiko shiko se ndoshta shteti duhet të ketë rregullator uh, në këtë. Sepse ku mësojmë këta rabinit që ta bëjë diqush që është iaft. Tani rabini nga ana e tij që quhet Mordekai Rosenberg, këto që un kan bër me Qindra e Qindra e Qindra gjatë jetës sime dhe ky ishte një aksident horror dhe i tmershëm dhe një gjë shumë pa fat thot ai, por uh, nuk mendoi se është e nevojshme që un të ritrajnohem dhe ndërkohë ai ka vazhduar ka bër. Respekt të tërë. Bebi nga ana tjetër uh, ka kaluar 2 transplante tran, transfuzione të plota gjakut. Çka këtë është një është një është një plagë e rëndë dhe uh, ka një lajm të mirë që mjekët mbas 2 uh, operacioneve që u quajnë mikrokirurgji kanë arritur ta ribashkojn organin etj. me vogël. Po mirë. Po, Kjo është i lajm i mirë. Kjo është i lajm i mirë. Kështu që do të jetë okay, do të jetë okay. Nuk do të ketë probleme. Apo ka dyshime të vogla. Ka dyshime të vogla. Thonë mnie këto, ka, ka dyshime të vogla. Ndonjëherë thon ata nervat nuk shorohen mirë larg pjesës ku janë. Mhm. Mm në kupton aty për aty mund të shorohet ai, po nervi po, happy, po më tutje pas ai jep ndoshta, ndoshta jo thonë ata në shpresë mirë. Të paktën këto funksionet e tjera do me të ketë megjithatë Ai, ai, ai Unë thash, lajmi trisht nga Pittsburghu jeri Nuk thash, lajmi këzuar Eva, ajeri do të vidani me Deeper, Deeper Në klumen e mëgjesit Mi ishtë dashur, ju përshëndesim që E pëmirlë, kur shkonte ka i, duhet të qarosh Ba, je i zotin? Je i afta për e alë E në cike po? E në cike po go in this heavy i thought we would take it slow i know you got that feeling you say that you mean it but for me i just don't know i can't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 Në rreth orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club Efem në 104 Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, më sigurt ajo për t'dëgjonë në Club Efem në 104 Blendi Jeri, Altini Sony dhe Lorian këtu për ju përshëndetur në këtë ditë fundit e vitit 2013, ne jemi duke uh, folur sot për zotime për vitin e ri 2014, ka njerëz që na thon do të lën duhanin, ka njerëz që na thon do të lën byrekun, kekun dhe tjetër ndoshta kemi dhe Elsa që thotë të kaloj më shumë kohë me prindërit e mi. Po pra Elsa, ja një zotin i <laughs> mrekullueshëm edhe ky. Ëm um, tani në klubin e mësuesit fjala është për zonjënishën Jerita Sakai. Dhe un po shikoj diçka vërtet interesante që ka ndodhur këtë ditë dhe është një risi e vitit 2013. Po? Bëhet fjalë për bluzën më të re, bluzën? e cila nuk Po flasim për një bluzë miqdashur. Nuk mban asnjë uh, njoll. Pra nëse ti e duhet ngrohnë Uh, akullore dhe ndoshta mund pikosh apo uh, salca të ndryshme apo lëngje të ndryshme. Atëherë mund ta vishni këtë bluzë pas një lloj meraku sepse ajo nuk i sis lëngjet, por i bën që të rryshkasë. Çfarë thua? Ëhë. Uh -huh. uh, Ë quhet silk shirt dhe është krijuar nga një silk shirt një the silk shirt American 20-vjeçar e ka emrin Arnir Patel, vetëm 20 vjeqë dhe ka vrarë trurin se e, mesaduket a i ka pasu probleme me njollat në për bluza, si dhe ka sonë unë mund t'ja dalë mbanë që t'kryoj një bluza që mos të mbaj më asin njoll dhe qëfar ndothë është që të gjitha do më tonë tekstile dhe fibra që janë punuar, që është e punuar kjo bluzë për mbanë 1 gram shumë të vogël të silicit. Mm -hmm. Dhe bojëti ditur që bluza është shumë e butë dhe nuk ka asnjë lloj problemi shëndetësor sepse janë hedhur edhe hipoteza të ndryshme që mund të ketë probleme në trupin e njerëzit, por është vërtetuar që jo. Ndaj mund ta merrni këto sepse do të dalë në treg në maj të 2014-s dhe do të kushtoj 36 dollar. Mm. Por është një bluzë vërtet fantastike sepse po të shohësh edhe një video që ata kanë xhierë dhe kanë xhierë në qarkullim këtë ditë. Duket si kur bluza nuk e lejon fare ujnë që, që tjetë në përmbajtjetë të sajë. Duket si diqka e ma gjishme, sëpse ajo rëshket dhe nuk lë asë një njëllë. Pra nuk e sisë, por e dy tyrona të që të qëndrojë jashtë. Okej. Okay. Faleminderit e dijem. Jo, një, është një, është një, plus shumë e mirë, por duhet të sigurohesh për shkakun duhet të pyesë një një seri lëngjesh pasaj që këtu e mbahen ose apo as i lëngu që mbahen. Ato që kanë mbahet këtu. Po që lëngu nuk e uji, po, ajo nuk i a, nuk, nuk i. Si. T t që i uj, po sigurta diun çka ka për mbajtje uji çka ka. Po të gjitha salcat kanë gjë të ndryshme, akullore, ja. Ka për qendër të vogël. Okej tardim do mëson. Jo, jo se kapëm. Okej, okay, neisem variabël. Skom. Do <laughs> bëjm si do bëjm. <laughs> Më jëm me fasonë lidh. Okej, okay, uh, mish ne na ni jemi për uh, një anagram në klubin e mëngjesit. Unë dua që ta hedh anagramën e ditës sotme pa shumë buj, megjithatë, ajo gjëja do na bënd pun. Para para para para. Anagrama në klubin e mëngjesit. Ëh, mm -hmm. cila është fjala? Cila është? Kavja E ke parësysh kavjen Kavja Qa to, është kavja? Një mi vogë Një mi vogë Një mi vogë Një mi vogë po kavja Si uh -huh. shtjedi Kavja përdojrët shumë për eksperimente Pra ndaj që edhe në një Kavje Nuk e më kavje i laboratori E tjere, tjere, tjere Kavja <laughs> 19 vete është në kontakt me Me shkencëtarët Me djen Me eksperimentet Me, me rezultatet <laughs> Kavja di shumë që ra Kavja Se që është iëse e gjithë kësaj bote të shkendë të sadojo Se ndëse janë të parë që i dinë Pëndaj anagrama e ditë të sondëme është Kavja di shtë... Kavja di Kavja di. di shumë gjëra Kavja di Kavja di Kavja di. Di. di Në paketime së 30 gramëshe Kavja di Ka vja di? O, në kam gjithë O, di, di 0, 6, 7, 9, 20, 7, 12, 2, 2 Dërgoni mesajgjit uaj e parruar të shkuar një emrin për qëllështë 0, 6, 9, 20, 7, 12, 2, 2 Miqtashur, kjo nuk është fara e vështir 0, 6, 7, 10, 12, 2, 2 Ma dje ka një orë që do të shkoj për atë që e zgjidh anagramën E i pari për dit në sotme Ga miqtan dhe këpimi moqës Ka një duxan të shkëllqyra atje Kujdes, mund të rivendosni këtogërmën për të formuar një fjalë 069 20 70 222 069 20 70 222. 22. Kthehem pason këngën e nisi me më shumë tani shkoja për muzici me Altinin, është All the Right Moves që vjen nga One Republic në klavë them në 104. Nonteliza oh, yes. 26 minuta vazhdoni ti jeni me klubin e mëjtesës në klube Themi 104 dhe në ekranin e Klaptovës në Eurë mëdita sa më të bukur dhe të mbar kudo Mirë 9, se, se keni ardhur miq dashur vërtet e 26 minuta ka ora në këto momente unë dua t'ju ndihmoj pak me Kavjadin është anagrama e ditës sotme Mirë se jeni zgjuar juve qumashët e mi të dashur Kavjadi është një vend në Shqipëri kujdes dhe Është një vend i bukur Është vend i bukur me të vërtetë Mhm mm Kavjadi Ka vjedh. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për qëm fitues. 010 uh, 069207222 06 është numri i telefonit. Ëm, um, ndoshta duhet të dgjojmë edhe një herë fjalën e censuruar se ende nuk e mirë për të. Okej, mund ta dgjojmë edhe një herë fjalën e censuruar pse jo, sa prishmë ndje. Ka një gjë pjesa naturore shtetit, dhe e shtetit, e kam thonë te se ajin ja me një përmandëti. Në qoftë se nuk e kanë postë, ta mund mund të ishte për jo. Jo. Ja. Anjovse nuk anjovse nuk kem posht të. Po mirë mund të jetë kështu për shkakun më dhan për dhëm me sy për sy. Mund të jetë. Mund të jetë sy për sy e dhan për dhëm. Ëh. Uh -huh. Ja fruar. Po sikojë një sket shumë interesant nga një K&P që ishte nga ato uh, episodet e Comedy Central. Që bëjnë që edhe bashkuarët Amerikës Po këj uh, skeqi Në fakt ka filluar Këj shë skeqi që po shikojmë tani Ka filluar të imitohet në jetën reale Qo se shëndodhë Në basi ka bërë touchdown Këj fillon e bërë një kërcim Dhe në bas kërcimit ka edhe këtë lojër Shikaj Bam Bam Bam Dhe në moment arbitri hedh flamonin e verdh dhe do thot se ka një penalti. I thot mund ta bësh atë lvizjen e belit ashtu sikur godet pa. me me çfarë ta them un tash i me me, me pëlqim. ëm uh, sikur godet por mund ta bësh vetëm dy herë thot ai. Herën tret oh. e tretë penalizohesh. E kupton po, mund festosh vetëm dy herë duke duke bërë belin ashtu. Dhe ky lojtari, me sa duket, pas ka një një prirje për ta bërë atë lvizjen e belit mbasi bën pikën, ta bëj 3 herë. E jako ka bërë një tjetër taj jam, shen një sekund Oh, my gosh, for his second touchdown of the day for this rookie He has got to be feeling great about himself Nice, but confidence I'll tell you, man, he's got the ball See, now there's two bombs He's really testing the boundaries And he's clearly gotten the ref's attention here A third pump will draw a flag <laughs> no <laughs> matter <laughs> what O, oh, oh, tre yeah. herë, tre herë, me një herë, opa, oh, e një, Ta, pa, pa, pa, ka falë, <laughs> heraj tret Mërtani, që përndodisht e që, po, shikoj e një ndeshje, uh, ku lëjtar Një herë në parë e bërri, du më zonë, dy herë, po duke si një Po, shikoj, ka akoma, ka, ka, ka dhe një moment, duha të qëjte një moment uh, i fundit, ku, uh, këj sërish, uh, arrin që të, të bëj, uh. shikoj, shikoj pak tu Draft let's have a look at the replay here to see if in the Tu po shikon me vëmendje nëse e ka bërë apo s'e ka bërë trainer një herë yeah right and then coming up is the okay. Yes very clear it's the Many arriti të bëjë me mendesmos Oh yeah 3 right oh yeah yeah I was just saying Ja <tay> mënen ata, nëse. Ëh por por lojtarët e New Orleans janë duke e bërë me gjithmonë tash. Kjo ishte, ky ishte komedi, kjo ishte sketch, kjo është, si thuaç, sa për shef. Estrad. Por tani në ndeshjet e vërteta të futbollit, ka, ka filluar të bëjnë dë këtë gjë. Masi, masi bëjnë, masi bëjnë pikë ata lojtarët kanë filluar të të të bëjnë jetën. Por nuk është penalizuar kjo. Jo ja, nuk penalizohet, ja. ajo duket ekziston një rregull që dy herë mund të bëhet. Në fakt, në fakt ata e kanë një lloj penalizimi nëse ti e tepron, nëse uet excessive celebration e diskreditoj. Sena i bëni si kur prisin koka njerëzish i modhën këso edhe po thaan një se koncept fëmijët e shikojnë ndeshjen edhe nuk do të ajo vdon mbas i bën një pikë ai bën kështu ja ja prrova ja prrova po sigurisht i priste fytin dikujt me thikë që duke pak edhe dhunshme faktë shumë edhe dhunshme si sport familiar që është nesër kthehem pas pankruinë mëjesi tani është me Moran Louis Mish Dashurcan't hold us s'titullin kësaj këngë njëra më nga më të rëndësishmet e vitit 2013 duhet thon ne kthehem pas pak me më shumë do të hapim edhe siparin e lojrave këtu në klabet e 104 Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new Hemi, get up. First shot, pimpstrap, walkin'. Little bit of humble, little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't cop. Be up, glad, moonwalkin'. And this here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all the way. Crow music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on. That stage light going shine on down got that bad bocker soup game and plinker with my style money stay on my craft and stick around for those pounds but i do that to fast the torch and put on for my tale trust me on my ant e p e n t e n t shit hustle jason dreams since i was 14 with the ford truck bussin' had to cross that city with the back back back and crush shit labels out here and now they can't tell me nothing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 Oh damn great flow I grew up really wanna go fronts but that's what you get when Wu-Tang raised you y'all catch that me go hard like I got to eat it with in my heart beat and I'm eating at the beat like it gave a little speed to the great white shock on shock we rock gotta go off girl to siska by I got to world to see him my girl she want to see Rome see some make you believe and now nah, I never everything for a throne that validation comes when you been that back to the peak bone now sing this song and it goes like raise those hands this is our party we came here to live life like nobody was watching I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 Ora është në 8.35 minuta E jenë me klubin e mëgjesin Në klep FM 1.14 dhe në ekranin e klep të bës Hello, bishtu dashur Atere Unë përmendoja që tani me që është 8.35 Të fillojme edhe një si par lojra shjeri Gjonsë të ti e dakord Që që neve do të kemi kujtë Mish dashur me serin në klubin e mëgjesit Por fillim ishtë kam përshypin që është Me që kam bridur eldi, psejo, psejo Ok, e prese You know that I'm a jumping carin El diçkina. Jemi pak me trafikun. Si e fundi i parë domethënë. E fundi i parë për këtë vit e jemi gjuar. Këtë vit për momentin kemi pak trafik, ka filluar lëvizja. Mm -hmm. Kemi pak trafik tek rruga e Dimbës, vazhdon rruga 5 Maj, kryqëzimi rrugën Ferizaj me trafik, kemi trafik tek rruga Kavajës, në hyrjet e tregut të qytetit, më shunduar trafiku, lëvizja drejt kryqëzimit sintitor me trafik. Rruga Elbasanit dhe Kalushit me pak trafik nga liceu artistik deri tek ura rrugës Elbasanit pa, pa probleme, lëvizet lirshëm. Kemi rrugën Bardyl në të gjitha anët lëvizet pa probleme, pa trafik, ndërkohë që në zbritje ka edhe pak trafik rruga Hoxhatësim, kur kryqëzimin rrugën Bardyl drejtësisë, japni ushtemi, a vënë ushtemi është i mbushur me gjelë blendi dhe aty ka pak trafik. Eca vënë ushtemi me gjelë kanqri. Ka trafik gjelë as po, me vërtetë. Me pak trafik, kiranë është absolutisht i lirë, pa ndërrëshme me pak fluks dhe pjesa që lidh Urovës si çantën drejt kryqëzimit të dhjetorit. Ju përshëndes shumë Shërbimi radiotaksi klasit do jetë gjithë nga dhe në punësat Falim i rojë Falim i rojë Që oferojnë për ditë 24 orë Ju përshëndes gëzuar dhe përshumë vjetë Gëzuar e ilti dhe vitim barë Gëzuar e përshumë vjetë Falim, dhe Falim dhe dhe dhe i më di okay, dhe ilti më rojë E lëmë së bukur Okej, dani do të bëjmë kujtët miqtashu bëoni, bëoni, bëoni me gati Bëoni gati Sepse numëri telefonit është 069 27 22 I pari fiton d Sot nga mbretëria e madhe e kafshëve. Oh je! Oh, yeah. Mirë, xushja, a e tutillo dakini. Fillim fare uh -huh. me një ranë që mund mos i duket kafsha më interesante, po mendoj un ka edhe ajo vetëm. Shushunja, pan, është në fakt kjo lloj kafshe. Shushunja është një, çfarë, një që është mm -hmm. shumë e thjeshtë, neve. Ne ve, e kemi një fial, madje e përdorim. Sërbëse e përdorim me shpeshtë ashtu si figurë gjuhësore e tjera të tjera, por Shushunja në ndërtim është thjesht një 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për çdo situatë. 069 2070222. Është një kështu i segmentuar, më bien. Është vërtet. Okej. Okay? Dekord. Çfarë Loi Gjëje është Shushunja, miq dashur? Kujdes, është e thjesht. Është e thjesht. Mirë. Tani do çukojim, të shkojmë tek do të bëjmë tani lajm me Skish apo do të bëjmë pastaj lajm me Skish? Si e ke ti? E bën pastaj sa më. I bëjmë pastaj? Dëgjoj Beyoncé. Okej, mirë, kjo është Beyoncé me Drake, kën nga quhet Mine, është tani në klub e fam. questions about breakups and separations i'm not feeling like myself since the baby are we gonna even make it all cuz if i we uh we're taking it a little too far if we are we're taking it a little too far maybe if we are we're taking it a little too far Let me be wherever I'm at Worry about wherever you are We're taking us a little too far We're taking us a little too far We're taking us a little too far my bedtime, no rest in the kingdom, alone in my place, my heart is away, all that I can think of is, we should get married, we should get married, let's stop holding back on this and let's get carried away, stop making a big deal out of the little things, cause I got big deals 98.43 minuta. Është një këngë fantastike. Faleminderit Altinë. Dërgo kam bërër një moment për lajmet skitsh me Altinën. Ojei. Aha. A kemi fitues? Somi. Burri që porosit një kofshingji dhe 60 qofë për drekë duhet të jetë Bob Fare, mendon kuzhinieri. Kurë gjinieri Qemal Kukuraca u shpreh për gazetarët e klubit të mëngjesit se klienti që po dërkon në mënyrë të furishme në restorantin Lopa e sinqert, duhet të jetë Bob Fare. Kardon një klient dhe ashtu lulur vetëm, i thon kamarierit, dërgon për gazetarët investigativ të klubit të mëngjesit, gjinieri Kukuraca dhe ka porositur 60 qofte, 3 pjata me patate të skuqura, një byrek dhe një kofsh çingji të plot. Ksa i them drekun, do dalta takoj pastaj se m'pëlqejn këta tipat që nuk i kursejn gojës. Ka lezet kështu. Gazetarë të klubi të mëgjesit njëftojnë se në fund të drejkës, guzhinjeri kukuraca shtoj, shkoj me një torë të këta volina e klientit të bëp zhitu për t'i shtrënguar dorën, por mbeti shglu njërë kër pas e klienti kisha rritur të hante 29 qofte nga 6 jetë të porositura. Në vetëm kajsh? Një sekunda shri, se bjej që janë 15 qofte? 15 qofte, adere? 15, pa më. Ha? Se gjuna. <hih> Mirë, oke, okay, falimendiri të ardhin, atële kur shë shvitu Uh, Jepim për censurën? Të gjitha! Okej. Okay. Të tëra, soni, për jepi! Për censurën e ka gjithur Endri Cani. Bravo Endri Cani. Ka fituar një kurs të kartë center Oho, dhe ka thënë më poshtë. Esa poshtë, më poshtë. Dhe kam thënë të esajin me gjithë përmën dhe ti. Në qovë se nuk e më poshtë, të më poshtë. Të më poshtë ka gjë thjesht. <gjithi> dhe kjo është pjesa natyrore. Është gjëra me <gjithi> pao, sigurisht ai ka thënë edhe në senetin. Mirë, në rregull, kështu që numri i Endrit përfundon me 793. Okej, okay, shumë mirë. Endri e fitoi, tjetër kemi në lidhje me kafshën. Shu shunia është një? ë uh, një krim. Është, është një krim, është një krim, është. Ka gjendur Erinda me numrin <gjithi> 776 dhe ka fituar një sfort me produkte nga Electronic Land. Okej, okay, pyetja që un kam tani në lidhje me botën e madhe të kafshëve, ka të bëjë edhe me Biblën, por, por edhe në rast se ju nuk jeni njëri nga Zuesit më të zjarë të ligjit të për të rrir Në që një nga libra të tjatës vjetër Ju mund të gjeni këtë me intuit Dekor Në shumë e thjesht Pa po Shusha Si pas ligjit të për të rrir Kapiton i 14, vargur 7 Ti mund i bësh gjithë shka Ose zoti kërkonde që mund të, o, ju thosht e hebrejme në atë ko mm -hmm. Mund të bënin gjithë shka me këtë kafsh shkretë të tire, por mishin të mos jahani Për cilën kafsh bëhet fjallë Për cilën kafsh bëhet fjallë, në ligjin e për të rirë, 14.7 Zoti i urdhëron e brejnë mm -hmm. Që të bënin, mund të bënin, ose ju zonë, bënin gjithë shka me këtë kafsh Por të mos jahani mishin, mishin e sajnë që i kafshkët të tire. 0, 6, 9, 27, 12, 2, 2, dërgonë mesajtë uaja pa haruar të shkuran e emrin, për që më fitues. Dërko kemi një fitues në lidi ma anagramën? Pa. Ate, ku sës? Uh, Elvisi me 207 të i për fundon numre dhe ka thënë divjaka. Bravo, Kavja bravo. Kavja di D është divjaka, kërë ishte shumë e thjeshtë. Kavja D është divjaka. Çfarë ka fituar? Një Iron Man Son. Ah, mirë dëgjom. Unë dua të bëj një gjë, dua të bëj anagrama pafund son në klubin e mëngjesit, për shkak se është dita e fundit e vitit dhe anagramat na kanë shoqëruar gjatë ditë vitit dhe kanë qenë në fakt ndër nga gjërat që njerëzit e duan, do ta mbajnë me botën e madhe të kafshëve. Daktë. Edhe pyetë gjumë. Në seri edhe te anagrama, unë do ta mbajnë në botën e madhe të kafshëve në fillim fare me një pyetje që çdo burrë bën për Grantysomos, kur e ka Apolli. <laughs> Në materinitet, do të shumë, okej, okay, bëjsh a ka, bo... O, është, sa e thjesht... është thiesh. në mendin e ti. <laughs> a bëjmë thjesht, pra, nësë a bëjmë bëjmë... Shumë thjesht, është... Do të qaj marra, që në më gjestë. A, Poli... <laughs> 0679-27122 Nga bote e madhe e kapshve 069-27122 Kjo në qonë tek një ndërprerje e fare shkurëtër publicitare. On the floor, I've never done dete 54 minutave zonit i me bam, mjësir, në me klubin e MiXesit në klubin e Femij 140.40 e Granit në klub tëve. Sot është e marr datë 31 dhjetori, ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Ej, e keni përshtysh uh, Linkin Park pa dorë në albumën e tyre të parë që quhet uh, Hybrid Theory, uh -huh. ndërkohë që Gangnam Style ishte kënga që e bëri famshëm uh, Sai nga Korea e Jugut. Shwagëndosur është që tani kemi pal dy njerëz në Facebook, njëra është Rosalina Sama dhe ti e trej është një është dikush që njehet me Triple Q me Emer, ta tre shot që do të thotë çfarë është? Kan senti. Po, kanë bërë gjithë albumin e Linkin Park, gjithë albumin Hybrid Theory e kanë marr këngë për këngë dhe secilin prej këngëve pasaje kanë përplasur fort me Gangnam Style e dhe ja se çka lindur. Dgjoni pak të parën në këtë version. Do një sekondë rancë. Je bien. Up, up, up Up, up, up Up, up, up Is that some more? Up, up, up, up, up, up 컵 셀레이 3D 나체는 다사로 온 인간적인 여자 커피 한 잔의 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 어며 심장이 뜨거워지는 야자 그런 반전 있는 여자 <laughs> Geojja nan ne sarae na jeneun meomakgeutda saro on ge sarae kopi sikki do janhae one shot deuneun sarae bami eomeo simjangi pajeobone sarae geureo sarae Kk, <talas pictures> okay. Yo yo entiendo. Yo entiendo. Pam pam pam pam. Opan gandam star. Ay ay ay. Gandam star. Natinu ta saru un inga jogin yeoya. Kokiran jane yo yura. Në që, a ka mundësi Ta shpizohës që si, të koj gjeni një kënë nga Linkin Park Lutëm që uh, ta t'i gjëjmë njërman Që do nga Edhe sotin nga shikon Që se luajmë një kënë nga Linkin Park Kamam, jo, me video Mine në në her E si duhet në dojeri? I dhe <laughs> për, të të nërshme Këshme parta të tu është Zana her Zana her, zona her Igu dhe kjo, kam dhe një tjetër Këta për kënajsin të ndëjeri Po të të në bëhem shumë Stop. Hopa random star. Hopa random star. Hopa canta. Jamë shume në Gangnam Park ka shepat. Ë uh, do ta ndivim me kaç. <laughs> Mishë do shojmë me të vërtetë tani tek Linkin Park e është in the end. Ne do të mbyllim këtu orën e 2 të transmetimit kur thëhemi në grupin e mësuesit. Do kemi më shumë lojra, dhurata, kuizë e gjithat gjërat e. Oh, of, sa mirë faleminderit për këtë. Rofsh. Tani normal vim në vetë në fund It starts with why I don't know why it doesn't even matter how hard you try Keep that in mind I designed this rhyme to explain and do time Oh I know time is a valuable thing Watch your clock fly by as the pendulum swings Watch you count down to the end of the day the clock ticks life away So on really take look out below Watch the time go right out the window trying to hold on to didn't even know a way stay it all just to watch it go I kept everything inside didn't even know I tried it all fell apart wait and make you be will eventually be a memory of a time i tried it so hard I tried keep that in mind that his eyes is right to remind myself how I tried so my it's like the way you were mocking me acting like i was part of your property remember ring all the times you fought with me i'm surprised it got so, so things aren't the way they were before you wouldn't even recognize me anymore not that you knew me back then but it all comes back to me in me you kept everything inside and even know i tried it all fell apart well, to me when I catch a live be a memory every time I try it so my so Ale më romkë të vazhdoi. Mirë se vini në Airwave në mëngjeset miqdashur, ju përshëndesim që gjithve. Është ora 9:08 jemi në Club e Femnë 104 edhe në ekranin Club TV. Blendi Jeri Altini sounds the lordsëmjes në këtë fund të vitit 2013 ikën sot ikën e ikun e 2013. Pa ndir fare. Po braum. Në rregull. Okej, i rregullonët gjithë njerëzit me kufje, me kështu? Sonit. Sonit. Sa që soni këllart që posti që. Jo tani kemo kë. Okej. Mirë, vetëm vetëm këtu ndo me kërkesë, secili këtu kufje mbete, sa do ti sa do ti kufjen tënde ta ulën ta ngritin, po. Ëm, um, të gjithë komodë. Po, komod, po. Jeri jepi ti. Sondhe kemi ndonjë fitues? Kemë kemi, kemi dy fitues. Atëre. Uh, I pari është Aldo me 103. Emrat uan, emra, përfund... emra, <laughs> <laughs> emra son. Me 103 përfundon numri dhe ka thën Deveja. Oo, oh, oh, si bazilicitë si. për të rir në dhjavën e vjetër, kapitulli 14 vargu 7. Hebran mund të bëjë gjithçka me këtë kafsh, por jo ta ha hanë deveja. Po, po, deveja kafshën e tërës. Ka fituar një kupon nga Badicode. Bravo, bravo. Do lidhemi me anagramën e dytë, kemi fituar? Po kemi. Është Enisa, edhe ka thën Palloj. Bravo. Palloj. Po. <gasps> Ésa. Po. Ka fituar një lule nga bota luleve dhe numri përfundon me 824. Fëllja ishte Apolli, por në fakt fjala ishte Palloj, ishte ashtu Palloj njëra nga Uh, po themi këto shpeset e bukura Shumë të bukura Abo jo i eri Që e frynë në bishtin me publa dhe... E ka njërë njërë Spektakl të voglë <laughs> Kudo mëson sa çfarë. Ku drejt uh, Themer. Ëh. Mm -hmm. Një dialog tjetër që është zhvatuar uh, se çfarë do të dhëtë bëjë në vitin 2014 është një arkitekt nga Londra, Shishii. e emri Norman Foster, dhe çfarë ka ndodhur është ai ka një projekt shumë interesant okay. uh, që do të, të ndërtojë një pistë biçiklistash dhe ky do të jetë projekti i The Arts-ut në vitin 2014. Bëhet fjal për një pistë biçiklistash në qytetin e Londrës, i cili parashikon një rjet me 10 rrugë të rezervuara vetëm për njerëzve që përdorin biçikletat. Ah, mm -hmm, do të ndërtohen rrugët në linja hekurudhore suburbane dhe të artikuluara në tre plane, por është një projekt vërtet interesant dhe shumë shumë i bukur. Faleminderit yjeri. Kjo që kanë planifikuar në Londër do të ridhet akoma më shumë numri njerëzve që përdorin biçikletat. Pastaj është shumë e bukur biçikleta. Fantastike. Pikë fantastike. A diçka është fantastike gjithashtu? Çfarë? Pyetja e rastës që kam und nga bota e kafshëve. Me vërtet e kam. Dakor, e di jam. E, si e, e, e, e ke parfumin Bambi? Po, do disa herë. Është lëzuar libri i Bambi? Është lëzuar. Do të pëllqej Oke, okay, gati, Soni Pa E di, ti pose e që mundur e bambit <laughs> Po, jo? Pa Do shtë, pa Oke okay. Mirë, Goza Për drejrin mashkull mm -hmm. Sido mos kur është iri Këto janë edhe arm Edhe një simbol i statusit të ti 069 27 12 2 2 Dërgonë mesajit uaj e pa haruar të shkuran e emrin për të që më fituajs E thjesht për juve që njihni bambin <gibit> Po kam për shtypin që shumë Unë për njerëzve që për nga të gjojnë e njohin bambin E njohin Okej, okay, për një dre të ri Këto janë edhe armë Edhe simbol i statusit Mhm mm Këthejmë pas pak Luen MGS-i 069-2722-0689-2722 Pas 06 pak një tjetër anagrama në këtë program të fundit për këtë vit Nëndë 12 minuta ka ora në këto omend e jini me Blendin, Jerin, Altinin, Salin, oh. Lorin Edhe po bëjmë gjullurdi në radio Pa, pa take back in to me është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur të dëgjoni këtë këngë në radion Klubi Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me më tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Nisësh orës 7:10 në krypinë e mëngjesit në Club Fem në 104. Nisë keni harruar klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:19 minuta, po shkon 9:20. Mirë mëngjesim i që është mëngjesi i fundit i vitit 2013. 2013. Siç po thosha mish vetëm këtu është i mëngjes shumë i trisht për komunitetin e gjelave detit. E... Që një jetë gjdo vitë si masakra edhjetorit e tira të jetë që përkujtojt, oke, okay, për nejse um, Tani kemi një pyetje që do një përgjigje nga fitu e si, Jeri Soni uh, Përgjigja është brirët Brirët e sakt. është e sakt Sepse për një dre të ri, brirët janë një vetë më harmë, por edhe status simboli i ti Për shkak se të regon që është i rritur e këtë nëse qëfar edhe kreu i kopesë Fitu e së është blenda, me në mëllu që blenda Wow, që të gjërë në një rëbër blenda Asun hera parë. Hera e parë, bravo Blenda. 164 i përfundon numrin dhe ka fituar një shtëpë me produkte nga Electronic Land. Bravo, bravo Blendi, sa ka bërë shaka. Do të them Blenda. Ose mund të ketë bërë shaka, po mund të keqësi sa ka me mua ndoshta. Ose mund ta ketë thjesht emrin Blenda. Nuk ka sigurt. Nuk e prishë atë mundsi, është edhe një mundsi kështu. Ka, e kemë se. E dërgoi një lori çfarë? Me një budist. I ka parasysh budistët, budistët Zen që janë kështu. Kjorn, Shkon budistë Zen po te te suflaçet këtu te myslimshyri. Ai thot aty te suflaçeve, i thot të i thot, uh, më bëj një me gjithçka. Sa da bëj një me gjithçka, ke parasysh në budizëm bësh një me me natyrën, me të tërën, e da më bëj një me, me gjithçka, gjith po. <laughs> Budisti Zen. Mirë, uh, <coughs> barcelata tjetër që kam është për të treguar gjat këngës. <maze> si e them do tani. Do të them edhe nëse do të kemi pak mëvon. Megjithatë, megjithatë mi të dashur, keni mendje nëse gjëra po ndodhin tani në klubin e mëqyesit, ne do të kthehemi shumë shpejt pasi të kemi dëgjuar këtë këngë me një tjetër të pyetje nga vota e madhe e kafshëve, edhe do të diskutojmë pak edhe për zotimet tuaja për vitin e ri. 069 20 70 222. 22. Say, come on. Pam pam pam pam pam pam pam pam Dje janë këngën e ditës për sot, ora është 9:25 minuta dhe kemi një fitues në linjë, Alo Mirimgjesi. Alo Mirimgjesi. Alo Mirimgjesi. Kush je ti? Unë Ada. Ah, ta kanë fëdada. La te ra Ana. Ha u shkëlqyeshëm. Ti Ada sot je fituesse sepse ke qenë para me mesazhin kënga e ditës kur dhyove forrell me happy. Pëlqen kënga? pamë të këndshëm më zgjoj nga gjumi në fakt po vërtet jershi jershi doni kafe edhe ishte një lajm shumë i këndshëm në fundit ditës se zëuan në trekëngjë të majë dorat shumë bukur a le të çfarë është dorat A, në lule nga bota e luleve. Oh, është një lule në vazo ata, kështu që duhet ta rrisësh vetë. Faleminderit. Ciao, faleminderit. Ciao, gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Ara nga Tirana, miq dashur, është fituesja e ditës sot me në këngën e ditës, është dita e fundit e vitit edhe ata ka fituar një vazo në një lule uh, në vazo, një vazo me lule. Nice, është nga bota e luleve që ndodhen në bulevardin i Zogut, i Zogut i parë, tonë kreshutent dhe vajza është fituesse sot më jep bravo shumë. Mirë, Iri, mm -hmm, po Blendi, doja t'rregoj të historinë e një uh, burri, e ka emrin Etibar Etibarev. Ku më gjen ta Etibarin, trashin bari. <laughs> <laughs> ka qenë ish trajner i kickboksit nga Gyorjia dhe çfarë ka ndodhur është se në vitin 2011 ai është regjistruar në librin e rekordeve Guinness sepse kishte një aftësi të çuditshme në trupin e tij. Kishte fushë magnetike. Faleminderit, kjo Gyorjia, nuk duhet të përkthej Jorgjica se di. A u shëndri dhe Stef. ë? Si? Gjenshë Stef. Ah, komentojë, është tob për Georgjica. Georgjica, jo, i thonë ata, i thonë. Thon... Georgjica, Georgjica, është <coughs> <Georgica, Georgica, coughs> no, më jollë. Nga Georgjica. Pra, në vitin 2011 është futur në librin e rekordeve Guinness pasi ka tërhequr në trupin e tij 50 lugë, sepse bandazhi ka si ka tërhequr në trupin e tij 15. Ai ka një aftësi që quhet magnetizëm njerëzor, do të duket sikur trupi i tij është një magnet i madh dhe tërheq, do të thonë, domethënë, jan prej metali. Dhe ky brenda 1 minute ka arritur që në trupin e tij të ngjiten 50 lug në vitin 2011. Oh. Por ai ka vendosur që në 2013 ta thyej sërish rekordin e tij, pasi këtë herë ka arritur që në trupin e tij të thosis blok 53 lug. 3 mm -hmm. lug më shumë, 3 lug më shumë se para ka, pra, ka thyer rekordin e tij në vitin 2011. Okë. Okay. Dhe vazhdon të mbaj akoma uh, statusin si serio si më magnetik në boks. Si etibar i magnet. <laughs> etibar i po më tamam, tamam, etibar i magnet. Mirë, okë. Okay, Ëm, um, atëherë, <coughs> kushtoj ato xmenat nuk janë kot. Ja. Kati qatë vërtejtë aty katë Po me më si ka mundësi, ta shi, a ka një shpegjim shkëndësor për këta? Mesadi, unë nuk di, nuk kam informacion Aja, ja, jemi informacion, jemi, gjej informacion për t'i këtë Që i të reshju në fatë, ta shi, si të reshju në spinaqë, ta shi, ka si ka të reshju në spinaqë, ta në për, për. Yes, ka si më të të i Ja, s'ka pra, një një farë Si mund të reshju ti me trupë në lukët os... e të jetë nërmale, edhe? Që kër kalonë për shumë në v <gjus> Nuk e di. Nice. Plus jesh ulun i karige metalike ka 6 vjetësh. <gjus> Çohet dot që ande. Mund t'i dënen kësu? Munden. Mund t'i dënen kësu. Mirë. Ehm, um, a mundet që të bëjmë një tjetër quiz nga tota e madhe e kafshëve? To. Dekord. Pom, okay. U, sa e bukur ka. Kto kafsh Të nga dalta Të ishujve galla pagos Janë shumë të famshme Këto kafsh Të nga dalta Të ishujve galla pagos Janë shumë të famshme 06-19-27-12-22 Dërgonë mesajtë uaja Pa haruar të shkurani e mrim për që në fituajtë Ishujt galla pagos ishin ku në kone vetë Charles Darwin shkoi dhe bëri edhe mm -hmm. eksperimentet edhe eksperimentet edhe papa zogjsh të ke parasysh shumë mrekullueshëm. Se kishin siepa ndryshe, por që ngjallin me njëri tjetrin duke zhikur një të largët aty vajte ideja e evolucionit e tjerë e tjerë e tjerë, por në Galapagos kishte edhe çabanor të ngadalt veç këtyre zogjve. Pra ne këto po kërkojmë. Këto po kërkojmë janë gjithashtu të famshme. Mm -hmm. Kujdes. 069 2070 222 -22, 069 2070 222, 22 cilët janë këto kafshë banor të ngadalt i shoive Galapagos. Miqtë dashur, Bapsin Claire do të vini me Cinderella Tell me dear Oh She said her name was Cinderella from under her umbrella with a blue He said his name was Mr Dumpty or she could call him Humpty if she choose so so so so so She said her name under her umbrella with the blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she'd choose. Then queer it was and it a pity that dear old New York City was more and more resembling a zoo. She said her name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 apo dëgjojmë nga Bob Sinclair që ishte Cinderella miq dashur me klubin e mëmësit. Ne kemi një përgjigje saktë në lidhje me banorin e ngadal të ishujve Galapagos. M duket se kemi një përgjigje saktë, për apo jo? Po, oh, e kemi. Atëherë, çfarë kanë thën miqtan që na dëgjojnë? Breshka. Oh! Breshka sa. Bravo. Ani kanë Galapagos sa breshka të famshme për të cilat ne po flisnim sot dekta janë banorët e ngadal djalë. Shigojmë se ç'bën një raportore. Një moment shkëndsor këtu në klubin e mëmësit. Jepi zë. is not easy. Oh, yeah. But the males have a very ingenious solution. Mm. Nisë në momentin tim në fakt. Andershajte the show. E bresë garë dorza ndërhym atje. Po vetë. Ke një moment pas. Tu s'a më të smolbra. Pas këtë natë romantike. Po lese. Ben doesn't make clamor. Përse nga më të thili që so park do ti. Oh, ja ka. Oh. Nadal ndan ndanjtë apo. Po po. Hi hi hi hi hi Lord, hi jota. Mi. Shikoj fytyrën e saj. O higuaj. Higuaj. Se sa po i thot. Kamë shumë që janë marrësh. The two shells fit together as neatly as two spoons. Bravo. Më falim nderit. Ai ishte nga ishujt Galapagos, miq dashur, historia e impressive ka. Themi edhe një herë në studiotu. Në klubin e mëqyesit. Ora janë 9:34 minuta dhe soni po qesh. Jo, vazhdo soni, më që po qesh, vazhdo. Fituesi është është Nertila. Hmm, Isha është, vazhdoni atje. Është Nertila me numrin 159 dhe ka fituar një shpott me produkte nga Electronic Line. <të> Okej, okay, në rregull. Mund të bëj një tjetër pyetje? Patjetër pa. pyetje nga bota e kafshëve. Me vini anagram. Se ieri, ah, ieri. Ska bër ieri. Për jeri. Në fillim fare, dua të pyes këtë. Ujicit janë antar të kësaj familjeje. Të mishve më të mirë të njeriut mm -hmm. 06-79-27-12-22 Dërgonë me sa gjithuaja pa heruar të shkuran e emrin për që në fituas Ujqit janë antartë të kësaj familje të mishve më të mirë të njeriut Atërë do të kemi anagramën të ne? Po, jeri, <laughs> jeri. Kemi anagramën të, no? Të dhesh me jerin Anagrama Në klubin e mingjesit e cila është fjala? Fjala i ieri është kapir. I <coughs> ieri kapir. kapir. Duhet të gjeni vetëm fjalën kapir. <coughs> vetëm fjalën kapir, ajo është për shaka me ieri. Kapir fjala, Ieri kapir. Mund të ishim. 069 20 7222 dërgon mesazh dhe thuaja pa haruar emrin për tën fitues. Sigurisht për gjithë fëmijët që na dëgjojnë, PIR, POLIA PIR, mbaron me e. Qosen teraz, jo. Kapir, kapir. K A P I R. Shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Ieri kapir. <laughs> Këthejmë basma në klubin e mqesit e shumë se shënë gjithë ndërko Eri është derë Ora është një nënte, 36 minuta, mi shky është program i fundit për këtë vit në klubin e mqesit Ne ju lëmë shënden e takojmë i sërish në 3 janarë Më basë kësaj, me gjitha të tani, vjen James Arthur You're nobody feels somebody loves you Në mezzo del kamin del nostra vita, mi ritrovaj porna selva oskura ke la dirita via i rasmarita. Mirë se kene aldur klujnë në qesit, mi shashu përshëndesim që të qitve i orojmi në ditë fantastike për para. Êshtë kohëdan i për të idhën fjallën, kolegë tonë Altin Sulej me lajmet skicë. Jakubin! Alenit i vje një pjatë me 12 qofte, por do kishte dashur më shumë. Alen Gabzhulla nga Tirana porositë një pjatë me qofte korçe në restorantin Vasali i Mbretit në kryeqytet pa e ditur numrin e qofteve që qo ofroshin në pjatë, ndaj u ndjei si i zhgënjur kur i erdhin vetëm 12 copë. Jo, nuk ka problem se 12 qofte nuk është se janë pak, por personalisht do kisha preferuar një 22 dhe këtë e thën Patalia, deklaroi për mikrofonin e klubit të mëngjesit zoti Alen Gabzhulla. Mm -hmm. Qoftet e Korçës të bëjnë shumë mirë për shëndetin, hasa do duash, thot doktor ja i shton më tej ai. Ndërkohë, alenit i erdhë ndetësa brinë gjitësi të zgarës, po ku ka si mishin më lali? E ke provuar sa i minë është mishin, na pyjt e i në fund të takimit me gazetarët e klubit. Njeri <të> me ty e ka? E djetë, djetë. Se t'i za mishin. Po ku ka si mishin me lali? <të> më lali? Se i kështë e mbjerë më këj? Gapzhula. Gapzhula. <të> <të> ah, nga janë këta gapzhullat? Në <të> si i këshofë. <të> <të> Ështe, ja di brazing, ja di brazing, nga buzulla po, pa mundsi. Nice, po më pëlqejnë qofët e korçës. Nuk e nuk e nuk jamë sistemi. Dhe mishi i gicit. Okej. Okay. Faleminderit Aldin. Çkam tek muzika tani në klubin e mëngjesit, me ish Dan Zero the <gjullua> 1975, kondo një këngë që mendoj unë është të bërë dalë ngadalë dashur, <gjullua> që quhet Girls. Po, jo. Atë. Pastaj. Brinjët, brinjët. Të të thyej, yeah, tash ja të thyej. Kush nuk ka shkëtuar domat, të thyë brinjën. Ç's kjo? center of Torana to listeners across Albania and the world the morning show with Blindy and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4 ah! ah! ah! <laughs> okay mbas një viti mbas një viti të tur këtu në Radio Mishdashur sot vim në programin e fundit dhe na kanë mbaruar fjalët por ndaj vazhdimi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 Një në Bilisht, një në Bulqiz, një uh. në Divjak, një dy në Elbasan, një në Korçë. Kruja vetëm një, Libofsha një, Pogradeci një, Puka një, Saranda një, Shkodra dy, Tirana gjashtë cop. Buu! Uh. Vlora tre. Wow. Këta janë të gjithë fitues të shumave është konsideruar me 17.5 milion lek secili. Oh, Nisë për se gjithsej ka pasur 79268 fitues të të gjitha kategorive. Fitore për të tërë, i dashur, ndërkohë që Jeri Kapir, Jeri Kapir, anagrama joni Jeri Kapir. Kanardh shumë përgjigjen fakt që thon qesh, nuk ecën dot në ekuilibër për jo, jo, jo, jo, jo, nëse jeni në, në, në kontekst, është kripa. Është kripa, kripa. Jeri kripa. Jeri kripa. Po, kush e ka gjetur? E ka gjetur Arditi me numrin 723 dhe ka fituar një kupon gabatikot. Bravo, bravo Ardit. Mirë, do bëjmë një anagram të fundit? Edhe një? Dakord. Anagrama në klubin e mëngjesit. Cila është fjala? Pikshola. Pikshola. Pikshola. Pikshola. Pikshola. P I K S H O L A. Pikshola. Kujdes, Soni. Të mund të të pëlqenjë një pikëshola Kujtjet Edhe të jeri Pikëshola Ha, e të kjo? Jo Pikëshola Pikëshola 06-79-2017-12-22 pik Dërgojt me saqet uaja Pikëshola Aqëta në grama e fundit për vitin 2013 Në klubin e mqesit Mishtashun në kohën kam pjutin e fundit Për vitin 2013 në klubin e mqesit Dhe kjo vjen tani Pikëshola ah. <laughs> Jeri që ka Jeri am që ka zhjurë Ka zgjidur me qindra anagrama këtë vit, njeri ka ngecur, tek anagrama, e fundit miqtashur, pikë shola. Urdroj njeri mba e dhe në dorë, për duash, kletën, mire, shikoj me mëmendit. Pikë shola, njeri, pikë shola, 069 27 222, kemi indur akrat e që vini parin, tërko, pyetja e fundit nga botaj kapëshme shkjo. Mbas njeriut, këj është gjitari me jetën më të gjatë. Mbas njeriut, këj është gjitari me jetën më të gjatë. Tanë më ishte mik këtu në studio, po më jepnin uh, opsione për këtë pak më parë. Përgjigjet në fakt ishin të pasakta. Kan thënë uh, balena, është e pasaktë. Unë do t'ju ndihmoj tën... pak. Majmuni, është pasaktë. Majmuni është pasaktë. Ndhima që unë do t'ju japësh një kafshë që nuk ritet vetëm në Afrikë, por që është sigurisht një kafshë afrikane. A është si po, e bukur si kafshë? Unë do të thëja se po. Ji. Është rënd. Unë do të thëja se Dhe, që mos nabit po është e rëndë, po kjo është pjete e fundin, okej? Okay? Pikë sholë ndërko është anagrama. Hitsë, fare Hitch. a? Nuk nuk nuk në mënduja fare, U në gjithë ta gjithë. Kjo është një kataklizmo. <laughs> një e kam pëtallë, jërë. Kur ka ndodur në një herën, jërë? Herë e parë, kanë gjithë mundi herë të parë <laughs> Everybody get up Oke, këj është Robin Thicke tani bashkë me TI4L Blurred Lines E gjemë për herë të fundin në klubin e mëqesit E këmë të quar shpesh këtë vit Në nga ka përquar shumë Ne kemi qënë Kifoza të kësaj kënge po Qënë nga dita e parë Jakubjen Ne 55 minuta jemi në fundin e mëjesit të klavet. Okej, mirë. Unë dua ta këndojmosh pak ship, se ishte shumë bukur. Po mirë, ta këndoj ship, po mos kimera aktë këndoj ship. Ne i bëjmë një version ship se atë do ta këndojmë bashkë. Dakor. Po? Dakor. Hey hey hey. Ku domë iqesh? Sot le të nikësh. Nice, ba, më të shkë. Të vëjëm organizesa aí më kanë qitur kanë qitur hundën te xhami. Po më duhet si atë. A ti e ka vendosur ka surprizë mua? Dhe kjo është dushka, një poezi nga ieri. A jeta ta dëgjosh? Është nga arkiva, nuk është e re. Është nga arkiva. Por thjesht e gjeta dhe Këto miq dashur, arkiva, arkiva zhragrama e ditës sonë. Këndoj. Një vjet një. nis nga një çast. Koha është përëndrën tuaj. Jeni të pasur në ngrohtësi, të varfër në urrejtje, të magjishëm në fat, të kristalt për mirësi. Dhe viti nuk do të ndiet kurri plakur. Mbajeni ju përjetësisht të ri. Duaj sot çfarë nuk desh të dije. Dëshirom nesër ditë më shumë rrëmbej. Jetoni një sekond për të mbushur një jetë. Qendroni një gjithësi për të jetuar vetëm një sekond. Amen. Faleminderit e gjitha. A si jam, mirë, Orgesa? Orgesa mirë? Ju përshëndes së gjithë. Ne do të përshëndesim dhe? të gjithë. Ne ka bërë për dhë ajë jo, anagramë. S'e miqote. Si apo pusit. Ati s'e ke gjetur. Po përpiqem gje. ta gjej. Aha, eto ç'apo. Unë nuk ka gjithë dyshë makabër. Doja plajme të në më rëmë <laughs> Doja plajme të në më rëmë Ska përgjë <laughs> në njërë të plajme të në më rëmë Doja plajme <laughs> të në më rëmë Ne regullat të rëmë Pixole atë me thënë Pikalosh, pikalosh. Pikalosh, më vjen shumë arti. Nëse thua, po. Po, një dësh duket. Asnjë nuk e shqipton. Ti, një ndonjë pikalosh. Jo, pikalosh në përgjithësi janë këta çukset. Po po. Po një fjalë më e bukur është pikalosh. Ne këtu në pus kemi besoj. Jo, në injukcion. Të paktën nga fytyra jo një. Po se ka, që janë çuksa në vende të tjera, ne kemi parasysh. Si qeshim nga kodh, tash. Të vjen për para kronën e. Ha, ndoja planet. Le gojë. Atëre, fytyrës të tjerë a gjetur? Alvinin me 287 i përfundon numrin një kurs tek Art Center. Bravo Alvin. Bravo, bravo. Ndërsa për kafshën gjitare, Kafshën gjitare, po. Me jet më të gjatë është elefanti. Bravo. Bravo. Eshtë seriozisht elefanti. E di vetë ti? Të lungët. Apostel. Niste ka gjetur me numër 643 dhe ka fituar një check-up në Spitalin Amerikan skalju shumë. Mirë, nocska të mbarë që zgjidhem ish dashur që tani e deri në fund të këtij viti e m'ntutje. Po ora jeni kombinime të përkryera. A pse s'rriti bashkëtu? Bashkëtu. Po ndajti me. Moska taq moda me kuti? Po është rikthyer sërish. Është rikthyer që? Okej. Okay. Larkin e UK. Gëzuar të gjithëve. Gëzuar edhe juve. Soj në një vit sa më i mbarë. Okej, Sazaimi do të marri frenat mi ish dashur mbas paktun në Club e Femn 104 në UL me Lili Allen për këtë vit. Hard out here. Chau! We're about to see him. We're about to see him. Bye. It's hot out here for a bit of shit.